Втората идея за размишление е безопречността. Благодарение на постоянството в безопречността то отеките натрупват постепенно могъща висша енергия. Чиста енергия. И когато орелът, т.е. Бог, при тях наречен орелът, когато орела им даде условието т.е. тежко събитие. Те скачат над света и над Вселената, получават процеп, процеп между световете и излизат от ограниченията. Те преодоляват така с това натрупване всички видове паразити, и външни, и вътрешни, и сътворени, и несътворени. И стават част от тайната на Орела, защото те са избрали Орела и Орелът ги е избрал. Ще обясня. Ако човек няма осъзнато и чисто намерение, той няма нужда от трупане на енергия. Защо? Защото тогава тя ще го разруши. Това е се едно един алкохолик да трупа много пари, голяма каса или нещо подобно. Той няма какво да прави. Той не владе и себе си и съвсем други същества, паразити, ще харчат. Даже учителя казва, други пият, не алкохолика. Съвсем други същества пият в човека, а той плаща сметките. Така, безупречният, няма възприятие за смъртта. И затова тя не съществува. Ако я възприемеше, тя щеше да съществува, но той няма възприятие. Орела му устранява това възприятие. И пак ще го кажа. Съществува това, което възприемаш. Това, което не възприемаш, то е отстранено. Тук ще поясня нещо, за малко ще прекъсна. Една позната преди време имаше боля с рак. Тя казва, не вярвам. Иска да ни го възприеми, да излъжи себе си. Не, рака го имаш, трябва да вземеш сериозни вътрешни мерки. Не да се правиш на безразлична, трябва да изработиш стратегия. И така нататък. И така. значи, някой път може да се направиш на безразлична и да остраниш, но това е до едно време. Но ако вземиш сериозни вътрешни мерки, рака много лесно може да се замини. Много хора са го отстранявали, но това е въпрос на чисто намерение и друга посока на развитието. Безопречността е част от орела и затова в нея няма възприятие за смъртта. Тук паразитът на смъртта е отстранен. Защото чрез безопречността ти си съзнателен за световете на Орела, а не за падналите светове. Този път няма нищо общо с застоя. Пак ще се отклоня за малко, макар че това е в другата лекция и други път ще ви го повторя. Един суфи мадрец искал да изнеса една лекция пред деца суфи. Не говоря за деца индиго, те са далече от истината. Говоря за деца суфи. Казал, днеска ще ви говоря за края на света и за страшния съд. Децата са развикали много силно. Ура! Много, много високо, голяма радост, лекцията пропаднала. Как ще говориш на нетленни същества, може да заплашваш земните, без да ги заплашваш, те са заплащани. Но как ще говориш на нетленни духовни същества, каква е лекция за край на света? Те живеят в суфи мястото, т.е. в чистото място. Там такива неща не действат. На света може да се говорят много глупости, без значение. Така, значи, умствения застой в човекът, това е сбор от паразити, със своите мнения. Те си имат изработени мнения в човека. Така, че някой път, ако мислите, че говорите с човека, не, разговаряте с други същества. Този, който се посвещава на безопречността, според толтеките, той става мрак за паразитите. Те почват да го изгубват, почват да не го виждат както трябва и все повече го изгубват. Защото светлината, чистотата са мрак за тези паразити. Според толтеките, извън безопречността, науките, религиите, и ученията са иллюзорни. Значи, без тази чистота, без тази безупречност, с каквато и наука да се занимаваш, с каквато и религия да се занимаваш, с каквато и медицина да се занимаваш, време ще ви говоря за парацелс, изключително същество. Небесен лекар, той обаче е едновременно и учен, и мадрец, и мистик, и розен кройцер, както иде. Той е искал Бог да го направи истински лекар и знае такива неща за тайните на медицината, които, ако се съберат всички лекари в света, като изключен великите учители, не съзнае дали знаят една десета от него или една стотна. Тъй като това е същество, което е знаело точно на какво да се посвети. Но то е нещо много повече от лекар и затова има и тайни явни успехи и Бог наистина го е издигнал високо защото се е знаел намеренията, освен това, той знае тайни за етера, които учените не ги знаят. Знай тайни за гномите, ондините, саламандрите и въобще за духовите и знае кога да вкарва слово в едно лекарство и кога да не вкарва. И така нататък, и така нататък. Следреще ме запознае с това изключително същество, много рядък мадрец и мистик, както и да е. Така, според отеките, извън безопречността, с каквото и да се занимаваш друго, това е иллюзия. Толтеките, толтекът винаги много зорко бди и следва всяка своя постъпка, защото само така възприятието го въвежда навътре в тайната на Орела, в тайната на истината. И учителя е казал на едно място, една погрешна постъпка и цялата ти философия свършва. Ама аз съм, да нови аз съм, си. Никакво значение няма. Една погрешна постъпка. Затова човек трябва да тренира там. Защо? Постъпка. Защото постъпката е плод на мислите и на чувствата. Тя е нещо озряло в мислите и чувствата и се явява като постъпка. И когато е погрешна, тя показва какви са мислите ти, какви са чувствата ти, какво е цяла верига от неща. Така. Именно тук става въпрос за, за безопречността, именно тук се постига това древно възприятие, наречено при толтеките третия пръстен на силата. Това означава този пръстен. Тотално разрушение и отстраняване на всяко зло. Тотално разрушение в смисъл на отстраняване. Само този, който е достигнал до това възприятие, третия пръстен, той е постигнал мярка за думата култура. Думата култура в езика на Атлантите означава нетленност. Нетленност и началност. От тук почва културата. Всичко друго е общи приказки за култура. Когато Конфуций видял очите на Лаодз, той видял тази култура и се оплашил. Това били очите на бездната, очите на дао. Той не могъл да ги понесе. Имал умствена култура, държал на хуманност, държал на, нещ... на човечност, но нямал истината в себе си. Което означава, че е бил много далече от истинската култура, макар че в известен смисъл той е мадрец. Сидре ще ви обясня. Той е мъдрец, но още не е в правия път. Има много видови мъдреци и много степени. Така, езиците са над 6700, но те не могат да обяснят третия пръстен на силата. Защото този пръстен е тайна от безната, ключ от безната. Сиреч, реч, той идва от тайния происход. При толтеките това е наречено 17 то небе.